wa salatu wassalam ala rasulillah sayidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd wapenzi wakufu wa islam bado tuendelea kukumshana msingi ya ahli jana katika misingi mikubwa ni kukataza watu uledi kukataza watu uledi biume wa Allah tbaraka wa taala hayifai wa muislamu ya anitabia yeye anatabia ya kuudi watu kukera wanyuzungua watu hiyo wa si tabia ya mslam na nasema mslam ambaye imani yake imekamilika yule ambaye wengine wamesalimika na uliniwake na mkono wake na kadhumuza kurefu uhusiana na masuala haya kwamba mu'min hafai kumudhi mu'min mzake islamu hafai kumudhi msilamu mzake lakini pia hata yule ambaye asiyekuwa muislamu sheria imekataza mumuli basi na hapo yaani wewe uamue tu kumkera kuchukua mali yake kumaga damu yake basi na hapo sheria imekataza namna hii ukisoma katika Qur'an Allah tبارك وتعالى atueleza la yanhabullahu A-lladheena lam yuqatiluhu fi d-din wa lam yukhrijukum al-muqsitīn. Ya kwamba Allah Ta'ala haja wakati zenu kufanya wala wala ambao kwa hawa Allah Tabaraka wa Taala hajakataza kuwafanyia wema kama hapo. Kama hajakataza kuwafanyia wema, basi Allah Tabaraka wa Taala hataisiikwa ahudi na dhul kama hapo. Eh kule kuahudi kwa maneno mwaadamu zao kama vile tunapoona katika vioho na habari ya kwamba watu wamekwenda wakacheka basi dunia yetu na waislamu kuna wasiokuwa waislamu wakafanya maafa makubwa sasa hivi hii jambo amalo mbizuri katika Uislamu si ndio jambo baya kuislamu umetemea jambo kama dini kwa watu kus kwa mali zao kufanya mambo ambayo hayendiki mwanadamu kabisa hata wanadamu mambo kama hayo hayatakidani lakini watu wanafanya hivyo sina wakitaki ya kwamba ni jambo kwa itikadi zile potofu itikadi ambazo hazina msingi katika katika nini. Kwa hiyo pia haifai kuburudi asiye muislam hata nyama nyama kile ile haifai kufanyia baadhi ukampiga bila sababu au ukamchinja bila sababu tu ukaamua wewe kumua ile mnyama ni sheria haifai. Uh, na vile katika msingi mtukufu ya Sunnati wa Jamaa al-amru bil wal-insafi fi jami'i al Ni kuamrisha watu kufanya uadilifu katika ni zote, katika nyanja zote, iima za kibiashara, iima za hukumu, iima za kusuluhisha, Watu kufanya uadilifu. Asili ya maneno haya au ya msingi huu unatoka katika Qur'an pale Allah Ta'ala aliposema wala takharu maal al-yatim illa bil lati fi aqsa hatta yablugha ashdah wa'ufu al-kayla wal mizana nafsa illa wa itha qultum fa'dilu walaw kana dhaqwa wa bi ahdi allahi awfulu dhaalikum wasfaatu bihi la'allakum tadhakkaru ayrikuufu allah tabaaraka wa ta'ala kwanza ameanja kundungia eh mayati yaonyesha kwamba lazima watu wafanye uadilifu kwa hawa mayatima ambao baba zao wamekufa na wao wapo wadogo la yajuzu kurban mali ya yatim wa tasarufa biha ala wajhi yadurul yatim haifai kurudia mali ya mayatima na kuitumia kwa njia ambayo itamburu yule yatima isikopoko njia nzuri yani itunza ile na kuiweka vizuri lakini kwa njia ya kuivunja ile mali kula ile mali huo si kwa huo ni ukoraji wa mali za mayatima kwa hiyo Allah tبارك وتعالى asema usiburubi mali za mayatima kwa kuzifanyia israfu kwa kuzitumia kwa njia ambayo ni mbaya hilo ni jambo la katika jambo la pili aya hii inazungumzia aliyatimu mahjurun ala malihi qabla bulughi al huyu yatima al kupewa ile mali yake kabla hajafikia umri wa kubalees umri wa kujua namna ya kuendesha mali akiwa bado mdogo hairuhusiwi kupatia ile mali yake kitu ambacho utakachofanya ni wewe kutunza ile mali yake mpaka pale atakapofikia wa kwa sasa yeye aweza kuendesha ile mari aweza kuitunza ile mari basi pale ndipo ukampatia mali yake aifanye vile anavutaka mwenyewe jambo la tatu katika aya hili ni kwamba alijitahidi fi wafa'il kayy bi al mizani bi katika kutekeleza zile mizani na zile kilo kwa uadilifu wakati wewe uko dukani kwako uko sokoni kwako unauza unapima kwa kutumia kilo au wapima kwa kutumia mizani Allah tabarak wa taala anataka ujitahidi ufanye uadilifu katika upimaji wako wa hiyo kilo yako na hiyo mizani yako jitahidi pale ambapo unakosea la takili nafsa illa wasaaha Allah tbaraka wa taala wa huyu atasamee innahu ghafurur rahim kalalam yansa'a imamu saji lakina Allah faman harasa yuli Allahi anstaifanya fi kaili wal katika kuitekeleza ile kilo na mizani kwa haki kwa uadilifu thumma hasala minhu tafsir kisha ikapatikana upungufu katika ule upimaji wake amejitahidi lakini kumepatikana mapungufu Lami yufarrid fi Hakufanya ukorofi ndani yake wala yعلمhu na wala hajua kama amefanya ukorofi yaani kitu cha bahati mbaya amejitahidi kupima vizuri katika kilo yake katika mizani yake lakini mwanadamu mwanadamu aweza akapata mapungufu katika ule upimaji wake asiye mchezo inna allaha ghafurur rafis kwa hayo ambayo umekosea Allah Tabarak wa Taala Lakini ufanye uadilifu katika kupima. Kuhakikisha kwamba hapa mimi nimepima sawa. Kama kuna makosa fa inna Allaha rahim Kwa hiyo uadilifu pia katika mambo ambayo ni ya kuabada, ya kujuziana, katika biashara, eh? katika mambo ambayo sisi tunaishi nayo kwa wakati wote. Kisha jambo lingine katika aya ya Allah Ta'ala atawakkala ta na nifundia al-adl fi al baina al watu ufanye uadilifu pale ambapo tunapohukumu watu eh tumekuja watu wawili ambao wewe ni kiongozi au ni hakimu au ni mtu ambaye umewekwa Kiheshima hukumu mambo ya watu basi fanya uadilifu baina ya watu hawa wa mura'ati asidiki na kuchunga ule ukweli usiweni mtu mwongo ukamini katika pande moja Mwenyezi Mungu anasema wala ukana dha kurba hata kama itakuwa ni nani ni mtu wako wa karibu usija ukaona huyu ni mtu wangu wa karibu na amekosea basi ukamlalia ule mwingine kwa sababu ya ukaribu wa wa huyu ambaye unamwona ndiye ambaye mtu wako wa karibu na vilevile katika wale watu ambao mnawatakia na mnawapenda. Aidha kaja mtu katika hiyo e, ofisi yako wewe hakimu wewe nijaji lakini mtu kama yule labda amekosana kitambo na yeye ndiye mwe haki pale katika ile kesi. Kwe, yyo, kwa hiyo hakuna cha kusema kwamba huyu likosana naye. Lazima mpachi haki yake kama vile ambavyo ndio chakika hakuna tumii upande mwingine kwa hiyo aya hii pia inatuonyesha kwamba wa kufanya uadilifu katika kila kitu katika hukumu zetu tunajitoa ikiwa ni hukumu kati ya watoto wako isiyo unapendelea mmoja mwingine ukawa wewe au wa adami izmai maelzamu bayan lazima uelezee yali ukweli ambao unashikana uelezewa katika jambo lile ambalo nila kufanya hivyo kisha aya hii inasema alwafa'u biahdillahi innal qiyami bihuquqihi watu kutengeleza zile ahadi za Allah t'baraka wa ta'ala na tulizochukua kwa kye katika kuchikeleza zile haki za Allah tabaraka wa ta'ala na haki za wanadamu umechukua ahadi tutamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala basi tumwabudu Allah kama jinsi ambavyo anavyotaka وكل هذا من وصايا الله لعباده hayajat Allah tabaarak wa ta'ala alikuwa anawpatia wajibu wasia anatupatia uwasiya na mwelekezo la anana kuenda tukapata mawaidha huenda tukaingiwa na maarifa ma ya kujua haya yalizungumzwa hapo kwa hiyo aya imeanza na mayatima mpaka huko kupima eh, mpaka huko kufanya ahadi kwa kutekeleza ahadi Allah tabaraka wa jihaya, ya Allah kabarakawasaala yote haya yaendana na uadilifu wako katika kupatia kulidhi haqi haqa Kila halqi wewe kumpatia haki yake kachkani ni Allah anasema inna Allah ya'muru bil'adli walihsani wa itai bilqurba wayanha 'il-fahshaa'i walmunkari walbaghi Allah tabaarak wa ta'aala anaamrisha uwadilifu na kufanya wema na anakataza mambo ya munkar mambo ya dhulma Allah tabaarak wa ta'aala hapendi vile Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna al-muqasifina hakika wale ambao wanafanya wa ibadilu yaumul qiyama siku ya kiyama ala manabir min nur ayamin arrahman wa kiltaydaydi yamin fa yalla tbaraka wa taala antum msallama nasema wale ambao wanafanya wa ibadilu siku ya kiyama wachukua katika zile minbari za nur eh? kisha upande wa kulia wa ar kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema pande zote za Allah tabaraka wa ta'ala ni pande za kulia Allah ana upande wa nini wa, wa kushoto katika mikono yake mikono yake yote yenye ya kulia utashangaa na haya utakuja kumenung'unza Allah tabaraka wa ta'ala ana mikono au hana mikono utakuja ukumbeni kurejea katika mambo ya, ya aqeedah kisha vilevile Mtume sallallahu alayhi, tusabaa, kibbuli, wa sallam amesema kuna watu saba watakaopata kivuli cha Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama watu saba hao miongoni mwao ni alimamu aladil ni ule imamu hakimu kiongozi ambaye ni muadil huyo atapata kivuli cha Allah Subhanahu wa ta'ala si wabay nitakuwa kali kuna mateso makali jida kali tabkali sasa wewe unaelea katika kivuli cha Allah tabarak wa ta'ala huko katika nuru ya Allah tabarak wa ta'ala limala binnaka adalta kwa sababu wewe ulifanya uadilifu mkali ulikua ni kiongozi hapa duniani yes allah subhanahu wa ta'ala asema waal adlu huwa lidh fi kulli shay kwa kila kitu ambacho kinakuzunguka iwe ni biashara iwe ni hukumu iwe ni watoto wako iwe ni mke wako iwe ni ndugu zako kila jambo ambalo limekuzunguka lazima ufanye uadilifu akasema la kinahu lakini fi haqqi ulati al-umuri wa aula wa a'dha kwa wale ambao wana mamlaka wana sulta ketika ngasema hawa kwa wao wa wa. jambo limetuliwa mkazo zaidi na limekuwa ni bora zaidi kwa wao kuwa na uadilifu dimana nasema li anna kwa wa sababu ya zulm idha waqa min ulati al-umuri ikitokea kwa wale ambao ni viongozi wenye sultwa wenye nguvu hasalati al-qadwa itatokea fauba e, wa al na vile vile kuachikia hao viongozi kwa sababu gani ni watu mabali haiku e, la yadil kiachopamba hawakufanya uadilifu shekheria mkazo kwa wale watu ambao ni viongozi, kiongozi wa kampuni ni kiongozi wa nchi, ni kiongozi wa sehemu hao kwa wao ni kitu ambacho kimkijwa mkazo hicho. Kwa sababu ikiwa wao watafanya dhulma, itakuwa ni sababu ya kuanisha fujo katika nini katika raia, katika wale ambao unaoongoza. Kama vile tunavyoona katika miji migi viongozi wamekuwa ni madhalim il mpaka watu walitokeza barabarani na kufanya mambo ya ajabu kumwaga damu kwa sababu ya dhulma ya nani ya viongozi kwa hiyo jeza ni kwa kwa viongozi itakuwa jambo hapana tunamdhungu zaidi kufanya uadilifu yakopua ja pia ni kwa kila mmoja katika uislamu wote tunatakiwa tuwe na na uadilifu Allah tبارك وتعالى ajalie ni watu wa uadilifu katika kila jambo ambalo limezunguka Allahumma al حق limanta faqa ruqna tiba'ahu wa ayna nabat nabatna ruqna tiba'ahu bi rahmatika ya rahma nirrahimi sallallahu alaihi wa alihi wa wa